היפופוטן? אל תיזכן! חשבנו שהוא לעולם לא יגיע, קיווינו שלעולם הוא לא יגיע, והוא הגיע! המתנה המושלמת לחג, הדיסק הגדול מכולם, אל תיזכן, גרייטסט היטס! אל תיזכן! עם הלהיטים הגדולים של האל תיזכן! עבודות, כיסאות, מקרר, ספר, ראיתי, מקרר, מקרר, מקרר! מקרר! מקרר! קנו עוד היום את הדיסק, אותו תמכרו מחר, עם לעיתים קוראי נשמה! אל תיזכן! עם הישירות והעוצמה הבלתי נשכחת אל תזכן, אל תזכן מבצע לחג, קונים אל תזכן גרייטסט היטס ומרוויחים רצועת בונוס גרסת הטראנס של האל תזכן! זכרו, את הדיסק הזה לא תוכלו להציג בחנויות וגם אם כן, סביר להניח שזה נפל מהגלש של מישהו כשהסוס עצר לאכול כדי לקנות את אלטיזכן גרייטס היט, יש לשוטט במרכז העיר בסביבות ארבע אחרי הצהריים. אל תשכחו לבקש עם הדיסק את השי שלנו לחג, טלוויזיה שחור לבן או מזרן, כמו חדש. אלטיזכן, אלטיזכן! היפופוטאם! ערב